Из стома Нозина казваха, десета серия неделни беседи, първи том. Денят Господен. А денят Господен ще дойде като крадец нощем. Второ Петрово послание 3.10. За съзнателния човек има две важни основни разбирания на живота. Два важни момента. Първият момент е подобен на онзи, който воюващата страна взема предвид да бъде добре въоръжена. Та да се отвори силен артилерийски огън, с който да разруши неприятелските окопи. Щом успее да разбие неприятеля, тя е постигнала вече своето тържество. Вторият момент е да настане мир в живота на човека, да се съгради нещо ново. Сега ще прочета трета глава от второто Петрово послание да видите как трябва неприятелят да се обстрелва. Това е бомбардировка. Казвате, кога ще бъде това? Не е важно кога, но скоро ще бъде. Военните сили на невидимия свят са приготвили вече стрелите си и в няколко години само ще видите всичко, което те са постигнали. Това се отнася само до уния, които са в окопите, а не за мирните хора. Апостол Петър, който разбира от военното изкуство, говори за топовете... На невидимия свят. А денят Господен ще дойде като крадец нощем, в който небесата ще прииждат с бучени, а стихиите разгорявани ще се стопят и земята и делата по нея ще изгорят. Когато ученият, окултистът или адептът чете тази глава, душата му се изпълва с радост, на когато светският човек чете тази глава, космите му настръхват. Защо? От разбиранията на човека зависи. Това са две различни разбирания. Когато затворът се руши, затворниците се радват и веселят, а надзирателите треперят от отговорността, която лежи върху тях. Когато градят затвори, богатите се радват, че кръците и апашите ще влизат там. Обаче, когато кръците и разбойниците виждат, че градят нови затвори, те се укайват защото знаят, че за тях се отварят повече места. В това отношение, свършването на света представлява нова, велика епоха, защото ако старото не се разруши, новото няма да дойде. Елементът необходим за пречистването на земята е водата, но за сега тя не е в сила да я пречисти. Тя отчасти само я пречиства, не може изцяло. Все остава известна поквара на земята, която водата не може да пречисти. Ето защо. От потопа на сам или от създаването на света, грехът на земята трябва да се пречисти. Един от елементите постоянно се увеличава. Ние не говорим за греха в отделния човек, понеже грехът. Пороците са колективни. Ако в сърцето на някой човек има завист, злоба, омраза, тя не е само негова. Той сам не я е родил. Във всички същества има злоба. Ти отрицателни качества съществуват и в растенията, както и в най-малките животни. Некой казва, лошо е моето сърце. Ако само твоето сърце е лошо, добре е, но не е самото лошо. Всички сърца са лоши. Какво се разбира по думите лошо сърце? Това са они елементи в дадена почва, от които се съгражда човешкото сърце. Значи лошото. Нечистото е в самите елементи, аз наричам тия нечисти неща, психически оттайки, останали от миналото. Пространството през което нашата Земя минава е пълно с остатъци от развалени светове. От преди милиони години още. Слънчевата система е попаднала в такова поле на развалини, вследствие на което и цялата Земя се е развалила. Защо е станало така, сега няма да обяснявам. Това знание се отнася само за светлите умове, които трябва да разбират великите положи и планове. То не се отнася до обикновените умове. За тях е само даден факт. Съвременните учени ще кажат, докажи това. Това не е за доказване. То е било в нашето минало. За да го разберете, вие трябва да си представите един грамаден кинематографически апарат с много дълга лента, която да се върти ден и нощ непрекъснато цели 100 години, за да видите пълната картина. Само по този начин можете да си представите Земята в пътя, Своято движение. В Битие първа глава е казано В начало Бог създаде небето и земята и земята беше неустроена и пуста. Понеже в началото земята беше неустроена и пуста, т.е. слаба, като премина през тази област, тя пое в себе си ред нечистотии от които и до днес още не може да се освободи. И в последствие, колкото Господ ти да я преустроивал, в нея все е оставало нещо от това зло. Сега невидимият свят употребява огъня като най-ефикасно средство за причистване на земята. И ние навлизаме вече в нова зона, в едно божествено състояние на материята, вето всички тия неща ще се преустроят и причистят как посредство този божествен огън. Значи новият живот, който сега иде на Земята, ще възпламени тази материя и ще превърне в нова, по-финна. Всичко нова, което е от полза, ще го въздигне, а всичко това, което не е от полза, ще го изхвърли навън, чрез божествените токове. В пространството да има пътища, чрез които всичко непотребно ще бъде изхвърлено навън, както вие изхвърляте остатъците от домовете си. Казвам, учените, които се занимават с процеса на растенето, забелязват, че през пролетава в почвата да се развива приятна топлина. Тя не е само от слънство. Тази топлина се нарича животворен магнетизъм или, според индусите, жива прана. Тази топлина се усеща не само през пролета, но и през месец август. Ако отидете на Витуша през тези месеци, ще усетите, че от растенията лъха една мека, приятна топлина. И тъй, денят Господен, е ден на нова епоха. Тази епоха и иде, понеже на земята са дощи много същества, които са се отклонили от Божия път. Когато тези същества са били в ангелския свет, считали ги като гасеници на Божественото дърво. Като мислили дълго време как да се освободят от тех, най-после англите намеряли способ. Те ги изпратили на земята. Следователно, лошите хора са тия, които са опетнили всичко в света. На земята нема нито една свята, чиста идея, която хората да не са опетнили. Ти им говориш за Господа, те казват, това е празна работа. Ти им говориш за чист и свят живот, те казват, това е празна работа. Ти им говориш за ядене и пиене, те казват, е, ето това е реалното в света. Те считат яденето и пиенето за единственото реално нещо, което остава в живота. Да се молят на Бога, това е празна работа. Да обичат, това е празна работа. Фантазия за те. Да отглеждат деца, това било мъчение. И то било празна работа. Те казват, той трябва да си губите времето, да се мъчите с отглеждане на деца? Ние трябва да ядем и пием. Това ще ни остане. Вследствие на тази идея, земята е минала през тази нечиста област и се опетнила. Хората са влезли в фазата на месоядството. Всички хора, които днес употребяват местна храна, са придобили нещо животинско в характера си. Те почти не мислят за Бога и казват, всичко, което е създадено в света, трябва да се яде. Нищо повече. Като изследвам местната храна, намирам, че на физическия свет тя представя голямо зло за човечеството. Ако некой иска да изяде една кокошка, например, която е готова да се жертва за него любов, това е друг въпрос. Той може свободно да я изяде. Тогава ние разбираме живота като Целокупност. Когато ядете местна храна, това подразбира, че животното, на което ядете месото, влиза в целнокупния живот. Ако днес заколите и изядете едно животно, което не се намира на еднакъв уровен на развитие с вас и не е готово доброволно да се пожертва, то спъва вашето развитие. Местната храна сега не е хигиенична и не е благоприятно условия за човешкото развитие, защото вибрациите на тази храна са от друг род, не за хората. Понеже тези същества са от по-низка еволюция, те стават причини за слизането на хората към земята. Ето защо, който яде да е местна храна, това той си приготвя вече условия за своето разрушение. Има хора, които не могат да ядат, даже и някои растителни храни. Например, стомахът на много хора не приема боб. Следователно, ние трябва да дойдем до унези храна, която подхожда на новия живот. Аз говоря това за онези хора, които от научно гледище, трябва да избират храна, която подхожда на техното развитие. Другите хора могат да употребяват каквато храна искат. Невидимият цвет допуща всичко, но същевременно държи отговорни разумните същества за всички нарушения на законите. Питате какво представлява Земята? Земята е божествено училище. Тя не е училище за паши, за престъпници, нито за беззаконници и грешници. Това всички трябва да знаят. А ако на Земята са се наплодили грешници, за това има ред причини. Унези разумни същества, които са създали Земята, имат план за хващане на тия разбойници. Те са записали имената им. Те знаят колко лъжци и кръвци има в Англия, в Америка, в Франция, в Германия и друг ден. Хиляди години са употребили, за да научат характера им. Но хитри, умни са тия кръвци, Като наближи да ги хванат, те избегват. Сега някои мислят да не би и тяхното име да е между записаните. За да се напише името на някой човек в черния списък, това не става произволно. Престъплението злото, което се е първоначално, се заключава в това именно, че онези, които първи в света са приели божествения живот, не са го употребили за общото благо, за славата Божия, но са го употребили за свои лични цели. Следователно, в преминаването през тази зона, хората са се самозаблудили заблудили, и започнат да мислят, че животът, който е техен вследствие, на това те казват. Ние можем да живеем както искаме. Да, вие можете да живеете както искате, но ако сте божества, обаче ако човек мисли, че може да се ражда, да живее и да умира както иска, това е неразбиране на великия закон на за битието. Значи, първото нещо, което се е случило на Земята, е отделенето на човека от Бога. Човек е погледнал на Бога като на материален обект, с който може да разполага както иска. Той отрекал Бога, понеже го счел за материално същество. Въпреки това, няма същество в света, което като греши да не усеща гризени на съвестта и да не страда. Става дума за съществата, които имат и Искра Божия. Страданието, които имаме, са зов на Божественото, което не одобрява нашите постъпки. В даден случай страданията изразяват негативния Божествен език, който казва, тази постъпка не е права. Има нещо право в нея, но има и нещо криво, и го. Ти се радваш за нещо, но едновременно с това изкърбиш. Защо? В едно отношение си прав, в друго отношение си крив. Божествената правда казва, ти тук поступи право, но там поступи криво. Ти казваш, аз имам желание да постъпвам право, да служа на Бога. Да, но ти имаш желание да служиш и на себе си, да служиш и на ближните си. Некои хора не съзнават, че служат повече на ближните си, отколкото на Бога. Например, има англичани, българи, германци и други, които надигат пушката си и казват, аз трябва да служа на Отечеството си, трябва да се пожертвам за него. Казвам, по-добре е да се пожертваш, да пожертваш живота си за Бога. Той казва, все едно, аз не служа на себе си, служа на Отечеството. Това той оставя Божественото на заден план. Всеки иска да живее за себе си, да забогатее, да уреди някоя своя материална работа и гледаш, сън го не хваща, работи, труди се за нищо друго не мисли. Дойде ли до Бога, казва, не знам как седи тази работа. Кой е ходил на другия свят да каже какво има там? И по този начин ние туриме на заден план. Единственото реално нещо в света – Бога. Но като дойде онзи важен елемент, който ще изгори материята, ще видим, че от човека не е останало нищо, освен прах от костите му. И от този прах няма да различиш, коя материя е била на Ивана, коя на Петко, коя на българин, коя на англичанин. Всичко се за сега има англичани, има българи, има всякакви народи. Но като дойде този огън и стопи всичко, няма да познаете кой какъв е бил. И тъй новата епоха ще дойде с нова раса, след което ще настане особено деление на хората. Всеки ще заеме своето място. Пак ще има народи, пак ще има хора, но с нови имена. Тогава българият няма да се нарича вълк, нито англичани над Блекстон, т.е. черният свещен камък. Денят Господен, това е едно от най-великите събития, които могат да се случат на Земята. Ние не говорим само за външния, а за физическия свят че в природата стават промени, в това няма никакво съмнение. Астрономите, които наблюдават цялата природа, виждат, че всеки ден стават промени, било в атмосферата, било в Слънцето, било в целата Вселена. Такива промени са ставали и друг път, но сега се усеща особена топлина, на която могат да издържат само праведните. При тази топлина човек минава Особени състояния, през каквито болният минава. През време на болестта си той толкова изнемощява, че едва се държи на краката си. Всички мъзнини в телото му се стопяват, но след това вече се чувства обновено. Такова ще бъде състоянието на праведните. Те ще бъдат като болни в началото но ще се освободят от всички издишни вещества в организма си. И що му здравеят, ще бъдат леки, като че са облечени в тънка купринена материя. Те ще тежат едва 10 грама, а не от тях даже 1 грам. Този грам ще бъде техният актив. Грешните пък ще се стопят, от тях нищо няма да остане. Сега ще се спра върху думите отец, майка, баща, братя и сестри, които ще изтълкувам. Бащата, това е най-святото отношение, лъвчатът на живота. Майката означава условията, почвата, в която некога в минута още този живот се е развивал. Братята и сестрите са условията, които способства за развиване на съзнанието. Като говорим за Бога, ние разбираме онази първична причина, която е турила всичко в действие, което и днес още работи, а не сама, а колективно. Господният ден иде на земята да освободи хората. Кой ще освободи хората, освен Бог? Днес, във всички Камари се събират представители разискват по въпроса за свободата на народите, но нищо не може да се постигне. Защо? Немат начин, средства с които да си послужат. Освобождението на народите ще дойде от невидимия свет. По какъв начин? Чрез огън. Аз не говоря за видимия огън, който може да се мери с градуси. Огънят, който ще освободи не може да се мери с никакви градуси. Даже и на 35 милиона градуса не можем да го изчислим. Предполага се, че Слънцето има топлина 35 милиона градуса, а този огън, за който говоря, не може да се измери с никакъв термометр. Само той е в сила да пречисти сърцата и умовете на хората. Когато дойде този огън, той веднага ще пречисти сърцето ти, ще го освободи от всички безпокойства и смущения и то ще съветне. Когато този огън засегне ума ти, всички противоречия ще изчезнат и ти ще се освободиш от тежките и мрачни мисли. Когато дойде този огън, праведните ще възкръснат, ще излезат от гробовете си и ще влезат и в Питам, има ли нещо страшно в Деня Господен? Казано е в писанието. Когато дойде Денят Господен, слънцето ще потъмнее. Който чете по буква, той ще разбере нещата буквално, но който чете и разбира по дух, а в тези думи той ще разбере друго нещо. Слънцето ще потъмнее, Подразбира, че великите държави, които сега управляват, ще изчезнат. Светската власт ще потъмнее. Луната пък означава всички видове религии, всички религиозни системи. И наистина всички религии в света губят ума и дума, не знаят как да напътват хората вече. Няма религия днес, която може да посочи на хората да правил път. Всека църква казва, елате при нас и ще се спасите те разглеждат спасението като процес на бъдещето. Спасението не е въпрос нито на миналото, нито на бъдещето. То не е извън времето и пространството. То е въпрос на настоящето, въпрос на времето и пространството. Пророкът казва ако чуете гласа му още днес, не отлагайте, защото само така ще се спасите. Като се казва, че денят Господен ще изгори земята, това път са за закъснили от своята еволюция. Хора, нези които са закъснели от своята еволюция. Той ще ги доведе до там, че няма да имат условия за развитие. Настава вече този ден на земята, когато хората повече не ще могат да се лъжат. Днес и децата познават дали им се говори истината или не. Днес мъчно може да се каже на човека някаква лъжа. Ти може да излъжеш един гостилничар най-много три пъти, но четвъртия път не можеш да го излъжеш. И държавите не могат да се лъжат. Те са взели такива крути мерки срещу лъжата, че никой не може вече да ги лъжи. Вземеш ли паспорт, не можеш вече да лъжеш. Във време на война един шпионин се опитал да принесе някакво тайно писмо, което турил в кухините на зъбите си, които отгоре запушил с пломба. Идва началникът на тайната полиция от Германия и пита: Еди какъв си, господин? Дохождали тук? Да. Позволително, дадохте ли му? Дадохме. Защо? Началникът веднага заповедва да го проследят, спира го, бръква в устата му и с една кукичка изважда плумбата от зъбите. В кухината намира тайното писмо. Питам, как е могъл този началник да се домогне до тази тайна и да извади писмото от зъба на шпионина, тъй, че каквото се върши в Париж, в Лондон, в Берлин или другаде, станаха отчудени, когато виждаха, че германците знаят по какво направление ще вървят техните параходи. Когато генерал Кичнер тръгнал с парахода си, германците знаеха вече това. Те туриха на пътя Мини и по този начин потопиха парахода му. Когато руските представители отиваха на гости в Англия, те се очудваха, защото английските параходи криволючили на тук на там, а на три места даже слизали от парахода. Всичко това те правили, защото се съмнявали да не би някъде да има устроена засада против те. Казвам, ние сме дошли вече до положение, при което хората са почти ясновидци, което двама души са в хармония. Тоест, когато се обичат, те могат да образуват две станции, на предаване и възприемане. Единият от тех ще бъде трансформатор, в който идеите ще се приемат и предават на другия, който чрез ума на първия ще чете. Те сами се чудят как става това, че каквото единият е намислил, втори го знае вече. Това става, защото между тях се образува един фокус, в който идеите се отразяват. Такъв случай има в Америка. Един професор по музика преподавал уроци по пиано на млада ученичка. Той се очудвал, когато забелязвало, че тя, като се седяла на пианото, могла да съобщава всичко, което ставало на улицата. Когато професорът не бил на местото си, тя не могла да съобщава нищо. Значи, тя се свързвала с ума на своя професор, и чрез него съобщавало всичко, което ставало на улицата. По същия начин, мнозина от вас могат да виждат какво се върши далеч от те. Но в присъствието на друг некои, който ще послужи като фокус, като средоточие. В този смисъл, хората представляват среда един за друг. Той е е някой човек при вас и вие без да подозирате ставате ясновидци в него. Денят Господен, иде. Радвайте се, че Бог иде сега в света. Защо? Защото Той става за нас фокус, през който можем да виждаме ясно. Той ще ни открие нещата, като дойде на земята. Той ще ни покаже всичко. Некой седи и мисли, не иска да се самоотрече и казва, как мога да живея по друг начин. Оставете една мама да гледа на малко дете и наблюдавайте какво ще прави. Като поседи детето седмица при нея, тя ще каже, това дете не е за мен, не мога да го гледам. Но ако тази се влюби в някой момък и се ожени за него, ще видите, че след една година вече тя е готова да гледа не само едно дете, но и повече от едно. Защо? Защото влюбването Представлява фокус, през който тя вижда нещата в Друга светлина. Аз не говоря за обикновената любов. Не е любов това лъжливо, фалшиво понятие, което хората имат за любовта. И семейството днес не е това, което хората търсят. Когато двама души имат един общ център помежду си, те са в състояние да се жертват. Един Считаме истинско верою това, което се явява като резултат на връзка. Когато образуваме общ център, общ фокус с Бога, ние ще бъдем готови заради него. Който не е готов да се жертва за Бога, той няма никакво верою. Който е готов да се жертва, той е има определено вероятно. Под думата жертва, аз разбирам, човек да е готов да жертва и дома си, и жена си, и богатството си и живота си, всичко да жертва. А тъй да седиш да четеш молитви, това е предисловие само на жертвата. Жертвата подразбира абсолютна свобода без никакви колебания който има общ център с Бога, в него не може да дойде никакво съмнение. В такъв човек страданията, мъчнотиите, неволите са само на повърхността. Те имат такова значение за него, каквото прахът има затъпана. Парабанчикът взима своята пръчица, удря с нея тъпана, и всякакъв прах изчезва, следователно, всички страдания, всички нещастия и мъчноти за човека не са нищо друго, освен прах върху тъпана, когато брабанчикът дойде със своята пръчица, т.е. със своя ум, и започне да удря с нея върху тъпана, всички нечисти мисли и желания изчезват от човека. И той постепенно се освобождава от тях. Казвате, лесно се говори. Не, това са думи, които могат да се схванат и приложат. Първото нещо. Когато човек говори, той трябва да си служи с думи, които сам добре разбира. Казваме, например, вода, хлеб, огън, ден, нощ. Ние разбираме тия думи, те преди в нас цели картини. Като кажем ден, разбираме изгряването на слънцето, като кажем пролет, разбираме появяването на растенията, като кажем лето, разбираме uzреването на плодовете, като кажем есен, разбираме прибиране на храните и пълното озреване. Като кажем зима, разбираме снег младост, старост. Това са думи, които напълно разбираме. Казвате, например, правда. Какво разбирате под думата правда? Разбирате ли значението на думата правда, както разбирате думите хлеб, огън? Какво разбирате под думите концепция и перцепция? Концепция означава Зачатие на идеите, т.е. мислено построяване на нещо. Какво означава думата перцепция или думата интуиция? Перцепция не я е обяснява тук, то е възприятие. Това са сложни думи, които трябва да се изяснат. Частичката ин в думата интуиция означава вътре. Тао и дощото в интуиция пък означава главното условие на живота. Бог, който се е проявил отвътре навън. Бог влияе на човека със своя ум и той му се подчинява, като придобива общ център с него. Тогава казваме, че този човек има интуиция. Интуиция може да има само онзи човек който има обща връзка с Бога, с първичната причина. И животните имат връзка с Бога. Чрез ума на Бога те се направляват и по този начин избегват много нещастия. И ако ние сме свързани с ума на Бога, ще знаем кога ще дойде Господният ден. Някои тълкуват този стих по му и казват «Светът ще се свърши, затова бързайте да раздадете всичко, каквото имате. Мнози не раздават богатството си, но светът не се е свършва. Това е користолюбие. Ако имаш пари, не ги раздавай, но работи с тех, че и другите да се ползват. Раздай богатството си в Господните. Други казват, щом светът ще се свърши да ударим на ядене и пиене. И това не е право. Ако е въпрос, да раздадеш богатството си с цел да се устройват училища, да се извадят бедните хора от лошите условия на живота, да им се задат хигиенични жилища, да се погрижат за развитието на ума и на сърцето им. Това раздаване има смисъл. Обаче, обаче ако се грижат само, за телата на бедните и пак ги оставят при лоши условия за техния ум и за техното сърце, това раздаване не е на място. По-добре е в такъв случай да оставиш бедния да си живее в своята стара хижа, отколкото да го поставиш в хубава къща, без да се погрижиш за неговия ум и за неговото сърце. Преди всичко, ти трябва да го възлюбиш. Ако само нахраниш човека и го. Оставиш на на съдбата, по-добре не го нахранвай. Да направиш физическо добро, значи да дадеш на човека само половин кило хлеб и след това да го изоставиш. Това е първото добро. Второто добро, до което хората са дошли, е като нахранят човека да му дадат легло за нощуване и на другия ден да кажат Ти скоро ли си заминаваш? Това е духовното добро. Божественото добро, обаче седи в следното, след като си нахранил човек, след като си му дал легло за нощуване, на другия ден да му кажеш «Тук има едно училище, ще се запишеш него да учиш, ще живееш по Бога и ще се молиш». И тъй, ако кажеш, че си дал некому половин хлеб, половин кило хлеб, значи ти си достигнал до физическото добро. Ако кажеш, че си го захранил и си му дал легло за нощуване, това е духовното добро. И най-после, ако си го пратил на училище, това е божественото добро. Некой казва, аз не мога да търпя този човек. Питам ми Тебе, как те търпи Бог? Ти вече имаш един образ на търпение. Аз виждам как Бог търпи всички същества. В млада сестра, която страда от очеболие, от примрежване на очите, казвам, ако искаш да се излекуваш, трябва да имаш търпение и вера ти трябва да изхвърлиш киселото, което се съдържа в сърцето ти, да обикнеш всички хора. Обаче един ден, като чела, дошла до един силен божествен момент, който проникнал в съзнанието ѝ. Очите веднага се прояснили, мъглата изчезнала и у нея се явило е ново съзнание. Казвам не търсете великите опити в света. Не търсете големите чудеса. Ако река да мръдна земята от нейния път, за да направя някако голямо чудо, с това ще пи, нещастие на човечеството. Но пак няма да го преобразя. Ако спра земята в нейния път или преместия витуша от нейното место, каквото броще ще допринеса с това, Днес светът не се поправя с чудеса. Казвате, могат ли да станат тия чудеса? Могат, но кога? Когато Витоша олекне, изгуби от теглото си и остане само един грам. А сега тъй, както е тежка, това не може да бъде. Първо, вие трябва да знаете закона за превръщане. За преорганизирането им, как могат да стават леки. Защо, например, вие не можете да отидете при Бога, Той ви чака да се очистите, да олекнете. Човешката душа на повърхността си има много кал, събрана от миналото за това, хората трябва да минат през Божествения огън, всичко да се стопи, да се пречисти. Всички хора трябва да минат през този огън. Не мислете, че някой ще се освободи от Божествения огън. Дали ще бъдете живи или умрели, в гробишата или извън тех, вие неизбежно ще минете през Него. Праведните ще се събудят, ще оживеят от Него, а грешните ще изгорят, ще изчезнат. Бог е милостив но и към тях. Край на краищата и те ще придобият нещо. Ще се очистят от този огън. Христос казва, жена, кога ражда на скръпе, но като роди, събравя скръпта си, защото се е родил човек на света. По същия начин, когато човек се роди, изново радва се, защото душата му се освобождава. Той започва да обича всички хора по нов божествен начин. Когато хората искат да бъдат обичани, те търсят именно тази любов. Защо трябва хората да се обичат? На този въпрос вие да ви сами ще отговорите. Писанието е казано «Обичай ближния си като себе си». Значи всеки трябва да обича ближния си, понеже той представлява едно стъпало за неговото повдигане. Следователно, без стъпалото на твое ближен ти не можеш да се повдигнеш, да направиш крачка напред. И когато казваме, че човек трябва да се жертва, причината е пак същата – да се повдигне. За всички поети, писатели, музиканти, художници, се сиди някой, който ги обича. Ако нямаше кой да ги обича, от тях нищо не можеше да се очаква. Тъй, защото ако някой музикант е велик, причината за това седи в онази душа, която го обича и вдъхновява. Някой казва, мене никой не ме обича. Ако никой не те обичаше, ти щеше да останеш като някоя е малка жаба в блатото, по цел ден да крекаш. Ако се намери човек, който може да обикне една жаба, както трябва, и тя ще се повдигне. Обаче опасно е човек да обича жабата, както човек. Той ще обича жабата по особен начин. Затова е казано. Не обичайте света. За кой свет се отнася това? За разваления свет, който всеки ден се руши и изчезва. Днес повечето хора лежат в този свет. Погледнете какви са техните лица. Малко хора ще срещнете красиви. Лицата на много съвременни хора са на израждане, понеже вървят надолу в нисходяща степен. Това не е за упрек, но човек трябва да се пази от това деформиране. Ломброза изучавал престъпните типове и търсил причината на това израждане, на това деформиране, казвам, главната причина за израждането на съвременния човек се лъзи на това, че той не обича Бога. Втората причина е, че той не обича своя ближен. Защо трябва да обичаме Бога? За да се влее в нас Новия живот. Ако не го обичаме, ние ще останем с стария живот в себе си. А стария живот е носител на злото, на страданията и нещастията на човека. Любовта към Бога подразбира вливане, прииждане на новия живот в човека. Съвременните хора стоят пред своите пресъхнали чешми. Казвам, не стойте пред пресъхнали чешми но те пак ще потекат. Кога? Когато завали дъжд, много хора стоят със своите турби пред изсъхнали дървета и чакат там да им падне някой плод. Други пък стоят пред своите развалени храмове. Не стойте пред развалените храмове. Пресъхналите чешми, и съхналите дървета, разрушените храмове, старите философии са изпели своята всички хора, в които божествената мисъл тече, трябва да съзнаят това. Те трябва да разберат коя мисъл преобладава в тех човешката или божествената. Когато дойдат изкушенията, хората имат условия да се познаят и да изправят характера си. Изкушенията, мъчнотиите са на място. Те дават възможност на човека да се бори, да работи върху себе си. Докато работи, докато се бори, той е на прав път. Неприятелят може да те мачка, да те събори 10 пъти на земята, но ти не трябва да отстъпваш. Ще се бори, ще падаш, ще ставаш, докато най-после застанеш лице с лице срещу За свое оправдание, но Зинацитирът стиха от писанието «В грех ме зачина майка ми. Че майка ти те е зачинала в грех, това е нейна работа, а твоя работа е да живееш по бога да учиш божествените закони. Ще кажете, че много от греховете ви се дължат на вашето невежество. Аз, който чета тук, изпускам един абзац от тази беседа с определена причина. Позволявам си тази свобода и продължавам. Следователно, когато човек върши някако престъпление, той знае как да го направи. Но в случай той не е невежан. Всеко престъпление се върши с съзнание, то в нас е известна отрова в човешкия организъм. Има храни, които също така действат отровно. Също има някои мисли и чувства, които се отразяват отровно на човека. За пример, ученият не може да употребява храна, каквато земеделецето употребява. Той не може да употребява и храната на търговеца. според занятието си човек да съответни елементи в своя организъм. При сегашното положение на развитие човек трябва да яде малко или по-право да яде умерено без чувство на лакомство. Колкото му се даде, той трябва да е доволен, да е благороден, да не казва, че малко са му дали. Днес работникът получава известна надница и казва не ми е достатъчно тази надница, малко ми е. Чиновникът получава известна заплата и той е недоволен. Всички съвремени хора страдат от вътрешна лакомия. Пращат некото странство, дават му и дневни, и пътни и пак е недоволен. Малко били парите. Питам какво ново внасят парите в човешката душа? ако човек държи в ума си златото, среброто, железото, като мощни сили, от които може да черпи знания, това има смисъл. Златото е устойчив елемент. При на въздуха не се окислява. То не мяза на мъж, който продава съвестта си, нито на жена, която продава честта си. Следователно, да обичате златото, това подразбира, да внесете в себе си свойствата на златото, благородство и устой, че при каквито условия да попаднете, нито да се продадете, нито да се вкиснете, т.е. да се окислите. Как можете да внесете това алхимическо злато в кръвта си? Новото време изисква нови хора в кръвта на които да има злато. Новото време иде, защото Господ иде в света. Една ясновидка американка казва, че Господ ще дойде в 1932 година. Беседата от 27 година. За апостол Павел Господ дойде. Той и сега година иде за некого. И през тази година, и през следните години Господ все ще дойде. Идването на Господа засега само тия хора, които ще влезнат в Божествената пеща. Обаче идването на Господа представлява велико събитие, от което цялата земя ще претърпи коренно. преобразоването. Могат ли съвременните учени да определят какво е това събитие и как ще се изрази? След като се извърши, те ще могат да го опишат, но до това време нищо не могат да кажат. Като мине този процес, учениците ще започнат да го описват как е станал, как се е явил този огън, какви са резултатите му, какво е останало след все ще остане нещо след този огън. Все ще остане нещо от старата култура. Кое ще остане от нея? Здравото, устойчивото, което не се поддава на никакъв огън. На земята ще остане свещенният прах на праведните. Денят Господен ще дойде. Този ден Иде да освободи хората от робството на смъртта. Този ден Иде да освободи хората от вечния страх. От вечното недоволство. Казва се Небесата ще бъдат разгорени. Значи Редът и порядъкът, който сега съществува в живота на хората, както и в техните мозъци, ще претърпи известно преобразование. Техните понятия за морал ще бъдат несъвместими с новата култура. Днес некои човек може да убере, но тогава няма да може. В новата епоха съдии няма да има. Те ще бъдат безпредметни. Какво ще правят адвокатите тогава? И от тях няма да има нужда. Всеки сам ще си бъде адвокат. Правника ще бъде само съветник. Некой ще дойде при него и ще му каже, аз дължа на Еди Когоси 4000 лева. Обещал съм да му дам по 4 на 100, но сега ще му дам по 5 на 100. Само в такъв случай трябва да съди, иначе те нямат никакъв смисъл. Денят Господен иде. Мнозина говорят за свършването на света. Некой даже са ме питали, как ще свърши света, какво ще стане с нас. Нищо особено не да стане. Вие ще се преобразите само, ще олекнете, ще тежите един грам и този грам. Ще съдържа такава мощна сила, че според волята си ще си създадете ново тело, каквото искате, тежко или леко, според времето. То ще бъде като зародиш. Тогава Бог ще ви даде всички условия за развитие. Правените ще бъдат благословени. Ще се увеличават и ще се смаляват според желанието си. Това е законът на смирението, през който трябва да минем, да се смирим. Като се говори за смирение, това подразбира човек да се откаже от грандоманията, от лакомството, защото смисълът на живота не е нито в многото, нито в малкото. Човек трябва да има само това, което му е нужно за даден случай. Тъй, защото трябва да се научите на закона на смаляването и на увеличаването. Като се смалявате, ще минете през най-малката дупка, през най-малкото отверстие, през най-малката междина. Възлюбеният на една мома бил окултист. За да я е погали, той пъхнал ръката си през най-малкото отверстие, през най-малката междина. Какви са тия малки междини, през които може да се мине? По същия начин и нашите ближни, които са минали в задгробния живот, ни галят с ръката си, но понеже не са още много префинени, ние казваме «Какво стана, че изтръпна някак лицето ми?» Вас ви е страх от мъртвите». Защо? Защото сте користолюбиви. Те казват «За да дойдем в този свет» Между вас да се проявим или да се въплътим, вие трябва да ни дадете от вашия материал. Един английски учен, като правил опити със своя медиум, всеки го претеглял преди сеанса и след сеанса и намирал, че медиумът леквал с 6 кг от първоначалната си тежест. Значи това тегло се изразходвало от духовете, за да се проявят. Те взимали част от неговата материя. Понеже тази материя се разпръсвала в пространството, след сеанса медиумката отново я придобивала. Ето защо хората не трябва да си играят с сеансите. Те трябва да се устройват много редко от учени хора, с някаква строго научна цел. Съвременните хора казват, че духове не съществуват. На същото основание и мравките могат да кажат, че няма хора на Земята. Те казват, че няма хора, но въпреки това усещат стелите на хората. И вие казвате, ангели няма. Да, но техното рало. Минава през вашия свет, разбърква работите ни. Питам, кое беше причината за Всеобщата война. Духовете. Ангелите поставиха Европа на това место, за да видят какво ще прави. Сега готвят още една война. С това те искат да кажат, или ще изпълните волята Божия, или няма да ви оставим на спокойствие. Казвате, това е наша работа. Вън от това, че те готвят война, но Господ готви огън, Христос казва: Аз дойдох да запаля огъня. И наистина огънят се разгорява. Тази пещ се готви навсякъде. Този огън ще обхване цялата земя. По какъв начин? Чрез божествения газ който ще се възпламени и ще пречисти всичко. Както златото минава през огъня на златаря, докато се напълно пречисти, така и хората ще минат през божествения огън, за да се пречистят. Щом земята се пречисти, Господ ще създаде нов рай и ще постави в него третия Адам и третата Ева. От тях ще се образува новия свет. Тогава Господ ще каже, елате Вие, благословени мои деца, и наследете земята, наследете всичко, което съм приготвил за вас. Това е Възкресението, което всички очакват. Сега аз искам да ви оставя тази важна мисъл, но да не напуснете работата си, кой и каквато работа има, ще изпълнява до последния момент. Ще работите усърдно. Нема да мислите само за ядене и пиене. Вие ще мислите, ще работите, ще се молите, докато дойде Господ. Всеки ден ще увеличавате верата си. Ще бъдете доволни, без да се тревожите от всичко. Тази американка ясновидка е дала 5 години срок до свършването на света. В сващанията си тя е близо до истината, но според моите разбирания, ние се различаваме малко по въпроса. Човечеството се намира в навечерието на една нова епоха, но докато светът не се пречисти, не мине през огън. Тази епоха няма да дойде. Малко се различаваме, а малко по-късно казва след няколко хиляди години. Макар че е вече. И докато Божественият огън не дойде в човека, той не може да започне новия живот. Този закон е верен. Единично, индивидуално и колективно. И тъй докато говоря тези странични мисли, аз искам да имате ясна представа за тях Слънцето представлява общия порядък, който сега съществува в света. Луната представлява сбор от всички религиозни системи. Звездите пък са великите хора, които ще паднат и няма да светят. Ще потъмнеят, ще изгубят светли. Казано е, небето ще се поколебае и знанието на сина човечески ще се яви. Отде ще дойде? Отвън ще го видите? Отвътре ще го видите? Единично ще го видите? И колективно ще го видите? Всички хора ще бъдат едно съзнание, нещо колективно. Тогава целият свет ще се открие пред вас и ще кажете, едно време Бехме слепи, но сега всичко виждаме. Това всеки ясновидец вижда. Ясновидецът вижда какво ще стане след 20 години. Де се вижда това? Разбира се, че не е в това пространство около вас, но в друго някакво пространство. Има едно пространство близо до вас, което не е осветено, но ако го осветите, всички можете да виждате. Светлината разкрива и най-тъмните области в света. Светът е широк, необятен. Той обхваща цялото пространство. Мравките не виждат това нещо. Бело е време, когато човек е виждал звездите само от първа, втора, най-много до трета величина а сега вижда и ти от 5-та, 6 и 7 величина и останалите звезди до 20-та величина вижда, но вече с телескоп. Какъв ще бъде онзи човек, който би видел направо с очите си звездите от 20-та величина? В света съществува нова наука, достъпна за малцина. И наистина голямо изкуство е да виждаш човека колективно, как се движи неговата мисъл, неговото чувство, как се проявява неговата воля. И след това да разбираш Неговия божествен происход, какви влияния и сили се вливат в неговата душа. Не има е по-красива картина от тази, да виждаш човешката душа, нека далеч в пространството с бела, приятна светлина. Красиво е човешкото лице. Красив е човек. Човекът, в който и крака, и ръце, и очи, и уши, и нос, и чело, всичко говори. Това показва, че съзнанието на такъв човек прониква навсякъде в неговата форма. Сърцето на този човек трепти, защото Нямаме стотето, божествената мисъл да не прониква. Това подразбира, че божественото съзнание работи в този човек. Такива души можете да срещнете навсякъде. Усъмните ли се малко, всичко около вас ще потъмнее. Ще кажете, Господи, дали това беше действителност или сън? Повервате ли отново, съзнанието ви пак ще се проясни. Казвам, божественият огън нема да продължава само един ден. Дълго време ще продължава това горение. В Америка някъде се запалила една река, в която е имало някакъв запалителен газ и години вече как не могат да я изгасят. Питам, ако американци до сега още не могат да изгасят този газ, какво остава за Божествения огън? Нека учените изчислят колко време ще гори земята след идването на божествения огън. За да се изчисти, земята ще гори най-малко 100 години и пак няма да изгори. Този огън ще започне от повърхността и постепенно ще минава все по-надолу. След този огън, земята ще се оттопли добре и върху нея ще се създаде отлично Отде ще дойде тази топлина? От вътрешността на земята, центъра. Новият огън ще завари стария, който и до сега още гори. Той е останал от атлантската раса. На земята има още и леморийски огън, както и огън на полярната епоха. Новият, последният огън, ще се яви като вълна. Полярният огън не е достигнал още до центъра на Земята. Когато и този огън достигне центъра на Земята, вълните от четирите огъня ще се съединят в този център и тогава нашата Земя ще изпее своята песен. Това означава, че тя е дошла вече до своята старческа възраст, следствие на което живота ти ще се пренесе другаде някъде. За сега този огън не е достигнал още до центъра на Земята. Хиляди години има още, докато той стигне до този център. Значи, моназиамериканка очаква края на света през 32-а година, сегашните оплатисти след 2000 година Боб Фрисъл и тъй очакват този край през 2012 година. Учителя казва хиляди години има още докато той стигне до този център. Този огън. За да дойде края на света. Продължавам с беседата. денят Господин иде той, което е верно за земята, верно и за вашето съзнание, и за вашия ум. Много неща има в умовете на просветените хора, следствие на което те се спъват. Една от спънките им е съмнението, например. Ето толкова години вече как хората мислят, Библия четат, Евангелие четат. Но истината още не се е разкрила пред тях. Кое спъва хората? Две неща спъват хората. Първо... Те не обичат Бога с всичката си душа, с всичкото си сърце, с всичкия си сили и с всичката си сила. Второ, те не обичат ближния си, като себе си. При това положение, каквото зачетете, да каквато наука да имате, всичко ще се стопи пред лицето ви. Некой говорят за астрологията. Тези учени знаят малко или почти нищо не знаят за небесната астрология. Те знаят нещо за зодиака, който е в техния мозък. Наистина всички науки са вътре в човешкия мозък, но ученият астролог трябва да познава тия науки и вън от себе си. Хиромантията съществува в ръката ни, но има хиромантия, което съществува и в самата природа. Също тъй има астрология и в природата, но тя е отвлечена наука. Между всека наука, външно и вътрешно, има известно съотношение. За пример, какво показват дългите линии или какво показват големите очи, големите усни, късото тяло, сухото, набитото тело и така нататък. Хора които по темперамент са сангвиници или жизнени, имат повече вода в организма си. В тех преобладава водния елемент. Такива хора обичат повече яденето и пиенето. Други хора имат повече въздух. Те са сухи, енергични, работят много. В тях преобладава топлината, постоянна топлина. Като работят повече, те произвеждат голямо количество топлина, необходима за затоплене на водата. Защо е топлината? За да стопи леда, да го превърне във вода, водата е в пара. В духовният живот на некои хора водата е замръзнала. Животът представлява вода. Ако тази вода е замръзнала, трябва да дойде топлина, която да стопи леда. Следователно, божественият огън трябва да дойде, да разтопи този лед, да го превърне във вода, която да се влее в живота на човека. Съществува още и умствено-нервен темперамент, който представлява инсталация на умствения орган. Тази инсталация свързва човешкия мозък с умствения свет, от който слизат енергиите за физическия свет. Човек трябва да изучава темпераментите, чрез тях да разбира и своето естество. Значи при изчитане на цялостна беседа не правя коментари, ние разговаряме върху всяка отделна избрана мисъл. В ини други касети се записва това. Не е тук местото да споменавам, че на, други места, на много други места в беседите, в съгласие с едно наложило се мнение в науката, темпераментите са холеричен, сангвиничен, флегматичен и меланхоличен. Но в случая учителя дава едно разместване на нещата с определена цел. Затварям скобът и продължавам. В това отношение човек трябва да има отворени прозорци към. Всички висши светове, за да могат през тях да минават енергиите към физическия свет. Що се отнася до съмнението? Оставете го на страна, то не води на добър край. Да се съмняваш? Това не е наука. Да верваш? Това е наука. Да учиш? Това е наука. Да любиш? Това е наука. Да критикуваш? Това не е наука. Това е чоплене. Кога се съмняват хората? Когато пътуват в мрачна нощ и изгубят пътя си. В този момент, когато Денят Господен дойде, за едни ще създаде ден, а за други нощ. Денят Господен, който носи божествения живот в света, ще разедини грешните от праведните. Грешните са паразити на гърба на праведните. Не, же тия паразите не знаят да работят. Като слезат от гърба на праведните, очаквай ги смърт. И за това казвам на грешните да слезат от гърба на праведните и да се покаят. Казвате, що е паразитизъм. Когато ученият използва труда на праведните, като ги заблуждава със своята наука, това е паразитство. Когато религиозният използва труда на праведните, това е паразитство. Всеки трябва да проповедва истината не за пари, а от любов към нея. Ще учиш хората не за пари, а от любов към науката, който учи и проповедва на хората без пари, от любов към Бога, като влезе в дома на праведния, той ще го приеме и на гостина, драго сърце. Трябва ли тогава свещеникът да се осигурява? А ако свещеникът трябва да се осигурява, на същото основание и богомолците трябва да се осигурят. Защо душата на свещеника да бъде осигурена, а тази на верващия да не бъде осигурена? Защо министърът да бъде осигурен, да има автомобили, а простия гражданин да не има? А ако първото положение е справедливо, дайте право и на последния гражданин да има автомобил. Да, майко, логичен. Аз мисля, че министърът няма защо да бърза толкова, Няма защо да тича цял ден по улиците. И владиците могат без автомобил. Има един владика, който седи по-високо от всички други. Когато Бог е изпратил човека на земята, той предварително го е питал, готов ли е да ходи пеш. Казват някои, че владиците трябвало да пътуват с автомобили, понеже носят в себе си светия дух, да, да не се изтощават. Имаше една гениална карикатура на Илия Бешков как владиката с лимузината си, модерната, огромната, се разминава с Христос, който е на магареницата си и отдолу пише видяха се и се не познаха. Продължава на беседата. Освен това, владиците не трябвало да се занимават физическа работа. Как е възможно това? Христос беше дърводелец, работеше, а сегашният владика не знае и ренде да хване. Това са изопечени понятия. Всички, които искат да застанат начало на работа, трябва да знаят поне един занаят. Те трябва да знаят не само философия, но да бъдат и поети, и писатели, и художници, и музиканти, да влизат в положението на хората, да ги разбират. За пример, при министра на просвета дохожда един поет за служба, но той грубо му казва не се занимавам с поети. Ако сам министрът беше поет, той щеше да разбере положението на поета, който е дошъл с някаква мълба при него и щеше да каже дайте место на този поет. Ако министрът беше художник, като дойде при него някой художник, щеше да влезе в положението му. Ще каже, дайте место на този художник. Такива трябва да бъдат министрите. Като ме слушате, ще кажете абелесно се говори, но не, не се поступва така лесно. По този начин. Какво се върши в сегашната Култура на всекъде подкупи, каквато служба потърсиш, все трябва да обещаеш нещо. Ако нищо не можеш да обещаеш, тогава трябва да търсиш силни хора на деня, те да те наредят. Питам, какви държавници, какви управници за тия, които могат да се подкупват? Всички хора днес се подкупват. Каква е тази култура, в която парите играят важна роля? Това не е никаква култура, това не е никаква религия. Срам, позор е това за бъдещото човечество. Срам и позор е това и за вас, като граждани на Царството Божие, които сте се удалечили от Бога. Срам и позор е всичко това, което се върши пред лицето на Бога и то от братя и сестри. Денят Господен Иде. Той повтаря този цитат от Евангелието като лайт мотив. Когато Божественият огън дойде в света, всичко криво ще изчезне. Сега, като говоря за владици, за министри, аз не имам предвид самите те. Всеки е владика за себе си, всеки е министър, за себе си. Неофициалните владици и министри са по-опасни от официалните. Всички трябва да се освободите от старите си навици. Господният ден, който иде ще бъде ден на такава голяма светлина, пред която нищо няма да се скрие. Казвате дали е дошло времето. Закъснели сте даже. Ако в продължение на пет години още не изправите живота си, този ден ще ви завари неподготвени. Искам да остане в душата ви светлата мисъл. Светът вече влиза в нова епоха, в нова култура. Сегашната епоха си заминава. Старото човечество е като стара баба, със своите внучеца, на които ще остави всичко си наследство. Като дойде новият Адам, и той ще остави наследството си на своите внучета. Това ще бъдат новите хора, отдето и да дойдат. Те ще бъдат добре дошли. Много пъти съм казвал, минаха онези времена, когато грешните хора могат да се радват. Радост за тях няма да има. Каквото и да ядат, те ще бъдат пълни с горчивини, с съмнения, с болести. Не е лош човек в света, който да не страда, да не пострада и който да има мир в душата си от сега нататък. Казваме, грешните ще бегат, без да ги гони никой. И тъй, огънят, който Господния ден носи, е огън на божествената любов, която ще озари света. Ето защо ние трябва да се молим Господ да дойде колкото може по-скоро. До сега е било все отлагане. Повече не може да се отлага. Може да се отлага най-много още за 5 или 10 години, но повече отлагане е невъзможно. Значи да правим сметка. Той го казва това 27-ма година. Максимум 10 години, 37-ма година. Фашизма цъфти и процъфтява Германия. И всеки момент ще започне Втората световна война. Най-големия огън в историята на човечеството. Продължавам с беседата. Господният ден ще дойде и като се срещнем ще си поговорим следователно ако след 5 или 10 години не дойде, след 2000 години непременно ще дойде. Ще кажете, има още да се живея. Та сега, вие не живеете това да не биде живот. Новият живот, само новият живот, може да се нарече живот в пълния смисъл на думата. Докато дойдат тия 2000 години, готовете се за новия живот. Гответе се за божествения огън, който влиза в света. Започнете да изучавате новото в човешката мисъл, в човешките желания и в човешката воля, като динамически сили. По този начин само човечеството може да създаде своята нова мисъл. Казвате, ние се намираме на Кръстопът в Водовъртеж. Водовъртеж се образува само тогава, когато гори един свет като сегашния. Обаче, когато се създава нова епоха, никакъв Водовъртеж не се образува. Тогава се образува нов център. Какъвто се образува при покълването на семката, в този център се средоточават силите на разумните същества, та значи водовъртежате у вас, ако искате да се освободите от Него, повикайте по-скоро Господа, да Той у вас, като изгори вашият свет. От душата ви ще почне да излиза нов пламък. Тогава вие ще кажете умреха, за да се родя отново». Това значи новораждане, възкресение. Некои от вас могат да имат тази опитност още сега, а други може вече да са я имали. Само по този начин ще се освободите от недъзите си. Недъзите, които съществуват във вас, са препятствия, само за да се прояви вашият характер. Постарайте се да преодолеете всички мъчноти в живота си. Ставате сутрин духом неразположени. Знайте, че това неразположение се дължи на вътрешната дисхармония, предизвикана от мислите на противоположни на вас същества. Ставате ли сутрин, душата ви трябва да е изпълна със светли мисли, които идват от белото братство? Некога вървите пътя, но мисълта ви се губи, преплита се, какво трябва да направите? Ще се повдигнете на тази висота, на която живеят белите братя. Условията, при които сега живеете, са трудни и за да издържите на тях, трябва да имате броня да се пазите. Вашето тело трябва да вибрира в съгласие с вашите висши мисли. Това е една естествена броня. Като кажете че Бог царува в света. Трябва да вервате, че наистина Бог царува. Като кажете, че трябва да обичате всички хора, трябва да ги обичате, като кажете, че трябва да простите на всички хора, трябва да им простите. Като кажете, че трябва да изгорите всички полици, изгорете ги. Като кажете, че нема да давате повече пари с лихва. Не давайте! Щом кажете, че Бог цар в света трябва да сте готови на всички, на всички, на всички жертви заради него. Тогава и да дадете пари но той непременно ще ги върне. С кого трябва да поступате така? А и напред ще поступате така с вашите братия, които обичате, а после ще разширявате кръга. Защо трябва да поступате така? Защото, когато зрението се развива, то започва да се диференцира към център, а после отива към другите посоки. В този пример отителе говори за даване на пари и връщане на пари на заем, Макар и без лихва, макар и с доверие, но в повечето защо той говори за даване без изискване и да се върнат тези пари или тези блага. Това е всъщност Христовия принцип и акт. И тъй, ние трябва да дадем любовта си първо на онзи, който седи близо до Бога. Колкото по-далече стои човек от Бога, толкова по-малко ще бъде обичан. Ако искате да ви обичат, трябва да седите близо до Бога. Не седите ли близо до Него? По-малко ще ви обичат. Ако ви малко обичат, значи, вие седите далеч от Бога. Питам, възможно ли да не обичате чешма, която постоянно извира? Можете ли да не обичате дърво, увиснало от сладки, зрели плодове? Можете ли да не обичате каса, пълна с злато? Можете ли да не обичате юкеан, пълен с стока, каквато пожелаете? Можете ли да не обичате хамбар, пълен с жито? Невъзможно е да не се обичат тия неща. Казвам, ако сте чаща чешма, всички ще ви обичат. Ако сте дърво пълно с плодове, всички ще ви обичат. Ако сте краса пълна с злато, всички ще ви обичат. Ако сте ханбар пълен с жито, всички ще ви обичат. Ако сте диокрам пълен с стока, всички ще ви обичат. Защо казвате тогава, че няма кой да ви обича? Щом не ви обичат вие сте суха, чешма. Щом не ви обичат, вие сте празна каса. Щом не ви обичат, вие сте хамба, в който не е И обратния процес е верен. В такъв случай, вие казвате, Господи, напълни хамбара ни. Нема защо Бог да пълни хамбара ви. Трябва да се напълни вашето сърце да сте близо до Бога, да бъдете носители на любовта. Не само Бог е носител на любовта, но и ние можем да бъдем носители на Божията любов. Христос казва, както Отец ми е дал живот, така и аз давам живот на другите. Такъв е законът. Лошите хора са спрели Божия живот, Божествената канализация. Божественият огън ни иде сега да разтопи този лед, да се отвори канализацията, да няма вече никакво спиране, щом няма никакво съмнение, подозрение и Божественият живот свободно ще протече. Бог иде сега в света да разтопи този лед, да отвори запушените канали, да проникне в тех Божията любов, мъдрост и истина. По този начин хората ще почувстват велика радост в душата си и само така те ще се домогнат до свободата хиляди години насам очакват. Господният ден иде. Колкото по-скоро дойде, толкова по-добре. Ако закъсне, ще има малко страдания, сълзи, но все пак трябва да се примирите с мисълта, че ще дойде този ден. Преди десетки години в Америка очакваха Христа. Первшите американци, облечени с бели дрехи, с цветя в ръце, излезоха да го посрещат, но той не дойде по начин, какъвто те разбираха. След това те почнаха да видоизменят своите теории, да казват «Ние не можахме да изчислим точно времето, когато Христос ще дойде». Това е с есхатология. Ние не можахме да определим кога ще настъпи Господния ден. През 1914 15 година пак очакваха Господа. Той дойде, но с неговото дохождане се обяви войната. И сега пак казват, че през 32-а година Господ ще дойде. Питам, ще го познаят ли като дойде? Христос казва, когато син човечески дойде, ще намеря ли достатъчно верващи? Ще познаят ли хората, че божественият огън е душа? Какво ще кажете за тези верващи, които и след изгарянето си пак не повярват? И като горят, даже грешните пак не верват. Аз превеждам сега Христовия стих. След като Божествения огън дойде, ще има ли достатъчно верващи в това учение, които да преустроят света? Светът може лесно да се пресъздаде. Всичката мъчнотия седи в изявяването човешката душа. При сегашната епоха главната мъчнотия седи в изправянето ума и сърцето на човека. Казвам, когато божественият огън премине, ние ще имаме религия на братство, Религия, за която писанието казва, когато дойде Бог във вид на огън, той ще се засели между хората на земята и ще остане при тях с хиляди години. Казано е, хората ще ми бъдат, аз ще им бъда Бог и няма да им от какво да се плашат. Всеки ще седи под смоковницата си. Тогава ще има и музика, и пени и култура. Хората ще се молят на Бога, без да се нуждаят от църкви. Всички ще бъдат брате помежду си. С това ще се ознамени денят Господен. Всички хора ще бъдат носители на новата култура, която наричаме култура на огъня. Всички ще бъдат знаменосци на огъня. Забележете! Не всички светски хора казват, верваш ли в това? И веднага вадят револвера си. Том извадят револвера си? Те отварят огън. И заставят богаташа да даде пари. Чудно нещо. Светските хора разбират, че огънят върши всичко, а религиозните вървят без огън. Огън ще носи минии. Пълни с електричество ще бъдем, Като насочите ръката си срещу неприятеля, от ръката ви трябва да излезе Ивица, огън, дълга 4-5 метра, от която той да избяга. Един от нашите приятели, първел сам в гората, но го срещна един апаш и му казал горе ръцете. Той дигнал ръцете си нагоре, а пашът съвлекал горното му палто и заминал. Ако нашия приятел беше човек от истински религиозните хора, достатъчно беше само да дигне ръката си нагоре, за да излезе от нея силна електрическа светлина, от която апашат да се простре на земята. Ние чакаме сега Господ да направи всичко заради нас. Аз се радвам, че Господ ще направи всичко заради нас, като изпрати божествения огън. Тогава хората ще си купуват револвери от божествени фабрики. Всеки човек ще ходи припасан с револвер в кавички. Денят Господен иде като ме слушате договора по този начин, казвате дали дали нема някакъв заговор срещу нас. Има заговор. Разбира се, какъв по голям заговор може да има от този. Човек да живее чист и свет живот и да се съедини с Господом. Най-великата сила в света. И ако мъртвите верват в Бога, те ще станат от гробовете си. И ако хората верват, че Господ управлява света, че трябва да се подчиняват на Неговата мисъл, че чувствата им са изблик на Неговото сърце, те ще бъдат носители на Божия живот. Как ще стане това? По кой начин именно? То е друг въпрос, но всички хора са носители на Божия любов. Не е достатъчно само да вярвате на думни, но да имате жива вера. При тази жива вера, като дойде в ума на човека една красива мисъл, той ще благодари на Бога. Като дойде в сърцето му красиво, велико чувство, той пак ще благодари на Бога. най после като извърши едно велико дело, Той пак ще благодари на Бога и ще каже, Господи, по-често се проявява и по този начин в мене. И ако Господ всеки ден така се проявява в нас, това ще бъде благословение за нашите души. За това нещо именно, говори псалмопевецът, ще се зарадвам, когато видя лицето ти. Беседа от учителя, държана на 11 септември 1927 година. София и